بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه من استبع سنته إلى يوم الدين الجمعين وبعد تقرير درس ما هو تاسب السبع لك؟ بسلبي جنگون فبارك بسلبي جنگون فبارك ما تاسب مختصرة خبروك وانا ذكر في بارك فاست انشاء الله شبالتو مخسل درسون درسون دركوه ودعونا على ما هو بسلبي جنگون فبارك نعم باني فبختوك وكتاب پهspectatorانو کې پیدا کېږي اغه کتاب دی چې سلسله جنگونو تاریخچو دی اغه آثار او دی اغه دی خاتمه یا دی تداوم اسباب وو او امان ده هم پکې لیکل دي پس هغه کتاب وګورې په ښه نه باندې ان شاء په هغه تاریخ او مراحل باندې پويږي د دې لپاره چې وخت دی خپل نوی درک باندې شروع کوو د تیر څه مراجعه نن تیرېګو د نن ورځي درس موږ او تاسو دی د استعمار په اړه دي څه شپه ده استعمار د دې لپاره چې درس باندې سم پوښوم د درس مهم نقطه یا مهم بحثونه متاسته بیرو نو وسکړې دي د استعمار مانا څه ده شرق کې څه معنی ده او طغرب کې یا په اروپا په امریکا کې د څه معنی ده یو شی دوه مدلوله یا دو معنی لري په یو ځکه یو په بل ځکه یې بل ماناده په یو ځکه ماناده خیر دنه لیکی په بل ځکه ماناده مانا مانا شرګنه لیکی په لغت کې استعمال تسته وای استلاح کې تسته وای ب... په دې برخه به خبر وکم وروسته بیا استعمال د تاریخ په برخه کې شته لکه لنشرو شو استماری هڅې د کله نشرو شو او څنګه اسلامي نړۍ مستعمره وګرځیده بیا به د دې اسباب او عوامل په برخه کې وغهږي چې ولې دغه د ولهاتو يا دغه د جګروتا ضرورت پېښو آیا سلبي جګري بس نه وي کغه کاريګره نه وي نور ترغه روسي د استعمار طریقې ته تا چې په کومه طریقه باندې اسلامي هوادونه ټول مستمره و ګرځول په کومو ملارو په کومو طریقو او په کومو سياساتو او پالیسیو د ایرغله له اسلامي نړۍ مستمره کله یې چې اسلامي نړۍ یا اسلامي هوادونه مستمره کړل دې د خپل بقا لپاره کوم وسایل په کار واچون چې شو ترڅو دلته دائم پاتې شي او د دې د نه څوګونه شړي دغه لپاره یي نظام او قانون سره ولجوړک دغه لپاره یي نصاب تعلیم او تعلیم د تعلیم روحیه څنګه عیار کړل چې یو نسل د روزل لپاره د داشي نسل د روزل لپاره ورکه تضمین موجود وي چې هغه د استعمار پښتوالی باندې قانوني خوخه او اوراځي او د استعمار د تلال په صورت کې دوی د غوې زیناست داسې یو نسابي څنګه جوړ او دوی روحانیت څنګه د استعمار تر شا و دراوه دا وړه د تعجب خبره وی چې روحانيت مولا مفتی شیخ الحدیث پیر د څنګه د استعمار تر شا و دریدل په تاریخ کې څنګه د یو کوله اسلامي روحانيت د استعمار تر څنګه و دروي دا پیګه یوازي په افغانستان کې نه ده شوې دا په ټول اسلامي نړۍ کې ده شوې ده چې لوړلوی مفتیان شیخان بزرګان خانقاوې مدرسې د استعمار څنګه د دې دغه نه دفاع کړې ترغې ورسره بعد د استعمال د شړلو تاریخ ته اسلامي هوادونه د أغنا د اسلامی نړۍ نه یا استعمار څنګه د اسلامی هوادونه یا اسلامي نړۍ نه وکول چی ده خو په ځای څوک پاتې شو اخرینې نقطه ده د مستعمرینو ځایناستی جون شینانه مستعمرین څه د وی لارل تزاې شو تدول خلقی پزاې پاتې شو او هغه تدول حکمرانی کوي تدول دلته د استعمار د ځایناستی په حساب باندې رول ادا کوي اول د استعمار مانادر تواهمه د استعمار کلمه په خپل ذات کې تسببین هلری دې څه بدی او قباحت نشته ذکا دکا لما تعمیر ناختله شیدا عمران آبادی ودان ول عمارت جوړول دیدین مختله شید قرآن کې هم دا تکره غلې واستعمرکم فیها الله تاسو په دې ځمکې کې خاص کړی دې ځمکې کې ودان کړیا خپل په دې کې ته نشته دې لفس کې په استعمار کې ګوري بدیشته دې لفس کې بدین نشته دې مانو دی لکه دې وقات نن موږ مامکان یا دې جنایتکارانم نیکمومتخان دی بوی جنې بدکار قاتل ظالم خو نن به نیکمومتخان مګر شه نن نیکمومتخان شي دا ضروري نه ده چې هغه خامه ښه نیک وي د استعمار معنا هم اندغه څه ده استعمار په لغت کې آبادولو ودانولو جوړولو درولو دیتوایي پرانی ویجالي ورته ودانه کې دنګي کې آبادې راولې دغه استعمار وایي دا لغوي معنا ده په استطلاې بیا استیمار مدلوله یا دوه مفهوم ی په شرخ ک دی یوي په غرب ک دی په شرخ کې د استعمار معنا ده سکلااک اشغال ظلم، د بل هیواد د فوجیان لخوا د یو اعزا د هیوا د نیول د غوی طولز سیاسی د فاعي امنیتی فرهني ملی ژوند تر خپل کنټرول او تاثیر را د او په دغه هیواات بندې حاکمیت کول د خپلوخواشاتو او خپلو مبادی و پرنااکې ځکه مونږ او تااسې استعمار ډېر بد ګنو په داسې حال ک چې په استعمار په کې کې مشته ده خومونږ استعمار هم بد ګنو مستامرینم بد ګنو او ووحشتې ګنو زلمې ګنو بربریتې ګنو قتلې ګنو د هیوا د ملک اوران ګنو د بل چا تسلوت ګنو او دا دمن حق چې د استعمار نو د غو دول مفهوم واخلو ځکه منګ په استعمار کې د دینه پرته بل څه لیدلی ندی چې وخت په استعمار کې منګا بل څه ندی دا ندی لیدلی چې په زرګونه پوزونه د راشي او آزاد هوا دونی سي دغه حاکمان دي, دي و تړي و دې شري قتل لکې په ځېبه خپل نظام رایج کی خپل جذب رایج کی خپل نظام او قانون دلته رایج کی خپل فرهنګ دلته رایج کی خپل نصاب دلته راوړي دغه ملک ټول اقتصادي چاري تجارتی چاري فوضي چاري بلملالي سیاست دیپلوماسي دغه هرڅ په خپل لاس کې ونیسی ممه تاس خو, دي دي خو أو دا شی لدی د زکه استعمار ته مونږ تاسې او دغه مونږ حق چې مونږ به استعمار د کلمې د نفرت اظهار وکړو او د مستعمینونو نه د نفرت اظهار وکړو په داسه حال چې په خپل د استعمار په کلمه کې د بغې بدی گنجائش نشته یو قاموسم چرواړ د استعمار په کلمه کې بدین نشته دای په شرق کې ده په غرب کې إمانات څه ده په غرب کې د استعمار ډیره ډولي معنا ده ډیره پدله پوري معنا ده په غرب کې د استعمار معنا ده چې د غرب اروپا او امریکا په صنعتي لحاظ په اخلاقی لحاظ په تعليمی او ټکنالوژیکي لحاظ په تمدني تهذیبي لحاظ د نور نړۍ تر خلکو ډیر پرمختللې دي په صنعت کې د دې ماشینو نه بيشه ډیر دی خو دغه اسلامی هوادونه ځعام مواد ورکی ډیر دي دی، د صنعت لپاره خو په هوار کې کم ده مکتوبونه په هانتلونه ورکی کم دي حکومتونه ورکی کمزوري کم دي یا ورکی استبدادي حکومتونه دي دا غوړ دي هغه یې ده نو دغه غربیان د دغه غربیان په دغه مسلمانانو باندې زړس وزیږي اوای چې منګ په لړو او دنګ مجلل مانای کوي چې هم انسانانو دی راضي چې ور شو د کورګا و آباد کو رازې چې له غرب نه شو شرق ته او د دې دوه دوراني وژاړې او آبادې کو یاسو دریل ریل پټلۍ ورته وځو نو په پلونا ورته جوړ کو یاسو په غرونو ورته سوړي کو ته نه لونه ورته و باسو او یو نظام ورته تا جوړ کو تعلیم په بل هاد ولګ پر مختل شي داخلس نو ځکه خو دوی خپل دغه کارته استعمار یا کلونایزیشن وای انګریزي کورته کلونایزیشن وای په دې کلوني تکاوري دلیدل تړي خلکې استعمالای فلاننی کاون افلانانی کالوون کاون و اصل مستمریت یو آباد کا دا غ کاونی شوه مثل ک تا پاکستان کې وګور هر چېرته کاون ډیری دي دی. مثلکه کرااششي ی ای د پټان کالووني ورایي زکهه پانو آبده کې ده یو ای د افغان کالووني یو سری افغانو می دغا با کړی ده یو بل ځای دغ سرد احمان کاونئ ځکهغا با کړ ده یو بل ځای د دوی ورته مچر کاون و یع د میشو کالوئ او دا هم بیر دي ی بل د دویور ته بنس کاون ایي یعنی د میخو کاون د کاته دا د شدو د لنیاتو د پااره په زګونو مخې ساات ل کي نو مستمره او یا یو نه کلی یا یو د پاه وده نه شوي ده نه دوی استار ته کوزیشن او مستامې ته کاوننی وایي ینییو چاوا دا نه کلی ده نوکه اوس بیرته د استعمار معناته را وګځو د غله ن ګا اوگاه نه ونو چې هغوی. په دغه استعمار باندې شرمېږي نه بلکې باسه د فخر د ځان لپاره غنی د انسانیت یو اوج او معراج غنی په بل څابه نه احسان غنی د تریتوب او د تمدن صادروونه یې غنی د مظلومانو لاسنیوي غنی دوران او وجاړو آبادول غنی د نوغ دل وغه او تجود لوسو بربند خلق او او ټکاول یې غنی ځکه خو هغه په دې نه شرمېږي هغه د یو خکار غنی او امدهغه وجه د چدی د دې کار دی دی د دی پاره دغه ډول نوم انتخاب د استعمار استعمار په غرب کې سبب نوم نه دی بلکې هغه د احسان غنی په بیرته پات نه لای باندې متاسکلونه جوړو او متاس سره کو نه جوړو تجارت اې طریقو تجارتی وسایل صناعي وسایل د تراړو نظام ترته جوړو بدمشانه ترته دبوه دیموکراتي تر کراولو دغه ډول مفاهیم دي د کوم فزهن کې د استعمار په اړه مداري استعمار لغوي معنا او د استلاهي معنا او مدلول څه ده او په غرض کې معنا او مدلول څرشده په دلالت کوي اوس راځو د دغه استعمار تاریخچه ته د استعمار د کله نشروشو په تیر درس کې تاسو ونی دل چې کله د اروپا د صلیبي دولتونو سره یوش او مسلسل په تلګونو کلون د اسلامین اړې په خلاف د قوی استعمال وکاو فوز نه راو نیګل بادشاہانو یې رهदरी کوله د دې باشاان با د پهغ جغړو کې پ خپله سر لکر او را تلل په شام فلستین مصر پهې بی جګه دل خو د ممسلو جګرو نه هم او د ضررو دلسګونو یا سلګونو زره ملو او ژوبلو نوروسته هم دوی ووان دل په اسلامی نری کې خپل وجود دایم وچات یا پهداغسی مبانې داسې حاکم شي چې دلته دوی دل خپل اقتصادی فالتون هم شروعې سیاسی فالتونونه هم شروعې خپل فرهګم را سادرر کېپله جب هم خلک ته وروخ دا وه نه شو کو بلکې داتونولې حدې د دوی یواې په دغه نقطه کې په فلسطین، شام او د سکنندې په ساحلی خارګوټي ته دغه سی مبانې راه خلاصهوي تر دی دوی وړاند د دی سی م را نهغلی شو ماکې ډیرر ووشو خلګم ډیر ته باش شو ډیر کې دل د نور انسانانو نفرتې هم د ځان په رب باې را وپاره او دال ې کو شوکه په یو بل نامه باندې راشي په بل نامه باندې راشي تر خلک نفرته ورنول کې او بي د جنګه بي لوثنين بي لاسري طاقت بي د شي د خلکو حساسیتونه راو پاري هر کلی تم ورسي شي هر خاط تم ورسي دي شي هر هر غرت تم شي هر کانو مخزن او مادن تم شي هر کاري تم ورسي شي هر سربند تم ورسي دي شي هر مكتب تم شي هر وزارت او ریاست تم ورسي شي او خلصاها ومخنوائي واناكوية ولكن خلقا استقبالا ودريقا تنسفر رغلي مبيعي باستعمار استعمار هات الشروك او غدا شدو رغلي با تجارتنا مبانا ياد كمبانيه بشكل رغلي ياد زراعات ماهيرين بشكل رغلي ياد كان كانو تزمك لاندي قانوني كنستداغو بشكل رغلي ياد تعلمي مشاورين بشكل رغلي ياد سفاراتون بشكل رغلي سفير سفاراتون بشكل رغلي طریقه ورته درته وای نا خو اوسې نواضی ته دی سببونه باندې اسباب او عوامل باندې غږیږو اسباب څه شی وو او عوامل څه شی وو تر ټولو مهم سبب یداوت د دې په تلبي جګړو کې ناکام شو په اسلامي نړۍ خپل تسلط قائم نکړای شو نو چې په اسلامي نړۍ خپل تسلط قائم نکړای شو په أغترې کبان دي نو هڅه بدل وکړو ترېخه ورته او دازل په داسه شکل باندې راغلل چې ټول خلک یې مرق الياي بخلق احساس ومرق خددين نچا نفر دومره نکاو نک اقبال چوای ما هم اکسونی تهذیب غرب کشتای افرنگیان به حرب زر بازل اوی پ من پختل جادو با راوت و مرکه رو چنئیه ټوطه استعمال کنه ای ټانگ خو ډټوله احساس ور مرکه یو سبب د سلیبی جګړو ناکامه دلوه دا یو سبب د هم سبب داو چې تعرفیات صنعت فنون سم پیړی کی او بسلم سم پیړی کی خپل او څوره څه ده او د چثمره خام مواد در لودل غنور مخ بخلاسی او زکاروطه دی ولا قاره یوړکه بر اعظم دی د خپل صنعت د دوام او پرمختګ لپاره نور وسایل او خام مواد د جاارتې مرکتونو ته ضرورت درلوود او بعد دوی د د دی پااره نو مرکتونونه نووي ځایونه نووي وولونه نووي خریداران دا تلاشکرري پیدا کړي نو بل سبب د هغېغ تجاري سبب دریان سدي داو چې اروپان هم انسانانو منې درلودي پلارون درلودل ې درلودي بچانې در, در, بچان در, بچان در ل دل په سلببي جبونونهه کې ب راتلل دلته به مکېدل سبي جنونه کې ب رال دلته کېدل دلته به چنوور به هیڅ نوور پښیږي نو لختل کورخه په کلونیه په میشتو مسافر نور اروپایان هم دي جنگ نه ارپای ماين دي هم دي جنگ نه ستومانوي ارپای پلارون هم دي جنگ نه ستومانوي د عامو خلکو په شکل کې البته سیاست مدارانی او مذهبی مشراني نو ستومان نو اغوې د خلکو ته یو ډول اطمینان ورکړي چې ګوري دازل بيتاسه بچان نمبر کې بلکې دازل بغته راوړي ځکه دازل د تجارتي شرکت یا د تجارتي په غوږ شکل کی دیالته یا دیالته سفیر دی دازل یا دیالته دازل استاد دی په یو مكتب کې یا دی تعلیم تربیه وزارت کې دی مشاور دی یا دیالته دی ډیپلوماټ دی یا دیالته یو ماهر دی ماشين کار دی یا دی زراعت متخصص دی سو جنمرترم کې نفرت هم څو ګرننه کې بلکی خلک مخه تکینه وي ماته د کار رزقه استقبال هم کوي اکل او خورونو کورونو هم زائر کوي په هم زائر کوي که دوی چل نه وای اروپایا نو اروپای مان دو کلهونو خپل بچیان د جګ په اړه نه لګل ځکه خو دا نتیجه نه لري پر ټول مهم څه تبې ديني تبدي قران فرمای ولا یزالون یقاتلونکم حتا يردوکم عن دینکم ان استطاعو دا کافرانو تل هميشه کوشش کوي چې تاسو اولنی د تاسو سره بجنګ او جګړه کوي هميشه فهرى زمانه كفبلبل بشكل ولا يزالون يقاتلونكم كخلاف بالقتال تا. كوي هميشه تل ترسوخته ترسوش طاسي لتاسه لبنواادي اصل الاسلامنا وبس تشلم للاسلامنا اوتينو بدت كخلاف ججله مست ترصو باسلام ولاو دي بدت كخلاف ججره كوي ودبه الجنگ ترصا ددس مارتر شاولالو او غربي حاكمان سياسات مداران د ولسونو مخاور خلق د اي پديقاني کول چې کطاتې په دغه شکل کې سنبي جګړو دي ماتو انتقام و نخله په دغه اسلام کې هغه خپل او قوت او معقوليت او جذابيت شته چې د اسلام په خپل دغه سمندرونو راوړي د اروپا خلق په مسلمانين د دې لپاره چې تاسو داخلك په خپل کې وټړي په خپل کورونه کې بنکې الته غلامان کې ته د تااسسی بووتونه پاات کې هلته د تااسې فرهګ واخلي هلتهې تااسې ده واخلي تااسې وړه ېږي خدا زل پاسکرې دری شي کې نه په ملکې دریشي کې طریق نګه او طرریخه به تااسې یوه نامونه ووا نه نورې د تااس خپله پهقیبانه کاس کوی شي پهیای کې د برطانی نه یوه کمپن راغله دالو هندوستان ګوریلی غوري.. هنندستان چې په دی کې هنندستان من پاکستان بنگلدش برما بوتوتان نپال داسې میټولې په دې کې شامل د لوی هندستان تر برټانایي کمپنۍ راغله او د هند په ساحل کې خار کې الټه تجارت دپاره دغه وقت د حاکم سره خبره وکوله چې موږ بلل د تجارت کوو د تاسو مال او متا به د تاسو نه اخلو او پات په اروپا کې شته د تاسو په کار دی هغه به د تاسو ته راوړو تاسو ورې کم تو کران جوړه وې مصالح حاجات لړې د خرق مصالح له هندستان کې دی داسې ان لړې دا به موږ د تاسو نه اخلو الټه به <اقلت> شا شا و دي نو و و او altid che ta che ta kari ama da tar awri tijarati qarardad de han de hakeman sara apde qarardad ke iz jangal nawo na ghor sara wa man che wa ma be ar ta il che sa os khuno tijarati qarardad shu taqra taq shu no kamanto dalta de numaindagi zahrake o talgho mang joṛaw ham ta ke osi gu aw man khuda de za masaladar to amono mush khola lasa agha khola tarikha ba ne ta ma wa man pakhaw de او مونږه روپایانو ژوندګي به لده نو کي اجازه راکين به زه په وروکي غون مرکز ګټه جو جوړ کوم ها وې کوي بیا په همندري خار کې یو د په شکل باندې یو مرکز دې جوړ به سه من خو تاسې پزامن ته ورو ته مونږ خو هغه خپل آشپزانه ځان سره غواړو راولو او هغه چې دی هغه راولو دلته چې مونږ د کوټه موټه د منځم کوي کارونه مارونه منشيان هم دي او د تجارتی ماموري هم دي ها بالکل دا وې کوي دا خپل کار ده نو هغه د یو کس دوه کس نه لاسو پنځه لاسو شوم په دوه کس څخه دا خو دته د کساندې انګلند نه ډیر لري دا وګوري په زرګونو کیلومتره او د پیاشتې مشروته مسافر وي او که تاسو اجازه وشبې خپل کور نه دلتراولي بل <خزر> خېجرولل بچان مشمان راولل په دغه د اوسېږي چاکلټ نه زیب نو خپل کور کې مسافره مسافرې اساس بنکې شهيده نو خېجرول بچان چې راولل د دې زراغانونو د کورونه شو دغه کورونه چې په صد دغه نه دائم بچان خپل مکتب نه لري شو خپل پانتن نه لري شو خپل وزارت نه خپل فرهنګ تعلیم نه لري شو کې تاسو جزئي منګه د دې د خپل بچان ته جوړو تاسو څه تاوان خپل مکتب او خپل مصرفونو د خپل بچان د خپل ژوند د خپل معلومین هم دی اټ مشکل نهسته ده بالکل جوړ کوي زما لپاره مکتب جوړ کوي چې مکتب جوړ کسم اوس من خدای خلکو دې پښه باندې او دا من یو څو فرهداران کار او څوم به ورم کار دی یو څوم نور د خدمتګاران محلي لوکل داخله کم په کار دی کته اجازه یې منو څو کسان مزدران خلک نشو بالکل نه تجارت خبره ده نشو کسان مزدران مونهول د کمپني لاس شل دیر تا 70 او مزدران شو اته مزدران مونهول ما وختمو ته ورشيته چې کله مځورانونه ول مبيہ د مځوران مبيہ د هندستان له له د مځورونو نو فرض کتابي جوازيدي مځران تمن د ډول ورکړتې جوړو کولونه به د بهوشي په چا باندې مزدي د بمزدي کاروځوول مزدي په دې جوړک ما یوړک هغه خارګوټه شم چې خارګوټه چې سب دا خو نووس اص... منګه هم یو دین ولا یو کناخ منګه هم اهل کتاب یو که مګ دې وکلی ستې جوړول اجازه راکې شه به چې خو کې کو کنه او د خپل بچانو ته مذهبي تعلیمات او د شانه بکیکو او بالکل وکوه نو مكتبم جورشو کنيثان جورشو او پیردارانو او څلکیدارانو دائم جورشو چې کله مكتب جورشو په مكتب کې به ترين تعلیم او به ترين نصاب او به ترين کتاب وته او به ترين معالمه راو او د بچان مې د سکولي سکولي تازه تازه په خل لباس کې مكتب تطور او خپل مزرن ته بز مون خو دلہ زاد خلک یو د تاس خدمات سره غوښتل تاس په چنره اولی دلته بلکې تاس په مخکمه د تعلیم دروازه ده د دغو مامورینو د دغو نوکرانو د دغه پیرادارانو د دغه اشپزانو د دې سره د ترجمانانو د دوه خلکو بچان هم ته دي هغه کې ور شامل شول په تعلیم کې ور شامل او د کلو په تیرې دوه دوی هم انګریزي تعلیم انګریزي فکر او انګریزي فرهنگ د واخت په پنجاب به هندستانيانو تعقل او فکر باندې باندې ترغه ورته د من خو نو وزل تاسو پرتی تجارت کې د دا تاسو د دزمه کې کړئ یا د تاسو به کیفیته د زراعتونو د تاسو دي په چاله نه پي منځ زراعت کې ډېر مخخلیلې کې تاسو اجازه یې منته ټوټه کرا کې من باالتو کې فارم جوړ کوو ا داسارم به وڅلو یا تاسو د دې مشهرت کې ځکه یو سم نه شي به کې جوړ او د دې لپاره چې منګه خپل مز کنه دا کرام راپ مزه کو او واخلم زکه اجازه درلم زکه خپل اجازه ده ټول جریبا دوه ټول جریبا په دې سره جریبا مزکه دا واخ خپل د دې خو زمونږ د دې قانونو زموږ د دې خو څه خپل نه او په خپل دې تمرین ورنکو سن پونکو دا محلي خلک بیا د مونږ زراتو مزکه د اسلام نه تورانوی د اذان لپاره د قانونو نه زندگی وګروس پوره پر هغه ته لپاره ته دې تاسو د خوست هغه د دي د ادارا کار کړه د دغه قانون ته ضرورت لري او د ضرورت لري ی وقایې هم محکمې ته زره تر لري او دا خنه مونږ په ارشي کې لندن ته نشته لا چاله په فیصلې کولو بیرته راځو چې تاسو اجازه یې مونږ ته خپلې محکمې جوړو د حقوقي او جزايي د شایمنو په ککو نو په چل چل کې څه شی وړو کې حکومت ګوټه چې حکومت ګوټه بیل چې سب دا... هندستانيان ګډوډ خلک دي چې بکی دي مسلمانانو بکی دي هندانو بکی دي اساميانانو بکی دي بنگالينانو بکی دي او مونږ دا څنګه شو دوی د مونږ سمتی کوړټینو شي ساتلې چې تاسو اجازه یې مونږ ته خپل دا د ځان د پااره را ولو د هغ ځایتی مرین شوي خلک سریټای د افسان مساران پلیسان او پهځان د چې بس دمونږ د خپل هم ساات ن هم د چا سره کار نه زیلو ب ه را و نو که کی اوروه ف هم جوړ شو حوز خپل شو کهلیساای هم خپله شوه مکتب هم شو قانون او محکای هم خپله شوه او په اغ سمندرې خار باې تجارتی جاراتی کنترولل اوقب دا هم د دوی خو په ا وې تجارات همول سره و غوای چې تجارات غی ده نه دهنه حکومت سب غوري په دې خار کې د رسولان پرمختګوش کيتاسي جذبي موږ اوس په بلخار کې هم دغه یو نوماندي کې جوړو وی په بلخار کې هم جوړو نو په بلخار کې هم امدهغه مرحله کرا کرا کرا کرا زیاتې ده او د عدالت په کامیابی سب اوس دې خار دې کو ستر منځ دغه او سوال شوی مال نو